پري بدل الله اجر درکې د کافرونو یو لاق قبضه کې او دا آتشونه اخلا د ځان کې راول لږه اتنده ستنې واله پامل کول دی اوس مکی د دشمن نظر ته د کېد نه رشي هر څومکه یا ډیره یو کاند باندې ور دی پدې ټول درته الله اجر لیکي مطلب دا دی چې هغه عمل او کار چې پاګي کافر غوسه شو کافر په خپشي نو پدین درتا اللہ اجر در گئی داتې عمل کول چې پاغي باندې کافر خپچيږي اودا صحابهو کړي وړي لري جاته چې کله پد د هغه راډا کړه واډ لته لېږي نو صحابه باندې تبرالي نبی کوي چې کافر داونه وی چیرې نه جې بیماران شې وی خراب دي چا وی هو یری د اورد ګراشیم داتې عملونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي دي ندی بکار مومنانو لا لینفیرو کافا چیزی ٹولا مومنانو لا پکامی دی جی ٹولا شی او دا متعلق دی دا نمبر نمبریات سرا او اکانو نمبریات کیوی لیو وفای ولا للمرضا ولا للمریضی لا جیدون ما انفقونا حرجن یعنی شل دے بیمار دے کمزور دے آنو آغا دی نیزی جہاد لا داگی سرا متعلق دی وما کان المومنون ندی پکار مومنانو لا لینفرو کافا چیزی تولا يا جهاد دا پارا یا علم دا پارا فلولانا فراونو ولی نزی من کل فرق دن داری ڈالینا منهم بدی که تو آئی فضن یو صوف یو طول گئ یا تفققو دی دا یا ازدکی پی دینی پا دین کی ازدک لو امیر سر دلال شی دین تی اوم قران دې ځکه دانه کې قرآن پیری قرآن پری وی دې روان دي ها بلستاني په ځان دا دین کار له ځینو بلستاني په ورځه خو ګره په ځان باندې ها باندې دې کې چې تا بلستان وایې د دین خدمت بسنګو کې چولان روان سره واهې سال تل کې جمعه کې عبادت دې چولونه هانه ته بده ډیر خدمت سول کې زنه د لګو تند سره عادت کم ليتفقو بيد دينا بل دې کې دا چیکن سره علم حاصلې نو په زمانه د طالبای کیبا د صرف د دقه تعلیم سره تعلق ساتي د طالبای سره بل سره به تعلق نه ساتي زیرو ینذرو قوماهما او بیاره خپل قوم زګاګه ده د طالبای زمانه کې هر زر تعلق ساتي نو د خپل مقصد د علم نه پاتې شي ازار جو اليهم کلا جواب لا نه یا زرون کا مکه یو ری دی لره یا ایوه اللذین آمنو اید ایمان قاوندانو قاتلو اللذین آجنگ کوای آئے کسانو سران یلونکم من الکفاری جنیز دیر تاز تاد کافرونان وزی جدو فیکم غلزا او دی ممی تازو کی سختی دی سختی پزیکی بسختی که دی نرمی پزیکی بی نرمی که کدی سختی پزیکی دی نرمی اکلر نقصان باو که آکار ابن اشعب دو نبی و سلام تا کنزل اکلل چې څنګه لري ورته وکړل؟ او نبی رسول الله ص فرمای دا الله رسولک سره خو خېزې تخلاصوم او مالکان راځي او ما ته اجازه درکې زمو سره دوکا کومه د دوکې اجازه دراکې چې ورڅه چلو هیلو کوم نبی اسلامي زو ورشه چې څنګه ابن اشرف تیزان داغه ملګری ښکارا کو هغه ته یو هر امنګ دې سړی نه ډیر دې تنګ نومې وانا چې تنبیله اسلام یو توریا غوته وکړه کاوی بنه شرط دا معلومه شو چې نبیله سلام یاده دغه خو په کاوی بنه شرب یادو یم موږ د دې ته لري دی ډیر ديات څنګه یو را وی چې مال راکا کله وی پلانې راکا کله وی پلانې راکا نو ډیرې تنګړیو دستا خو کوي د اخلاص کو سره اول نو کاوی بنه شرب یې ټیک ده بالکل نو, نو دا هدي ورته وی دا کوم نشو کولی ولی ولی بیا به را ته خلک به غور کې خپل قوم به غور کې جتا ځخه خلک یې چې غانې کړې وي وی غځم اشمعان سره غانې کوي میدان نشو کولی ځکه بیا په غور کې چې ما شومان تاسو غا خلک چې ما شومان هم غانې کړي د ما شومان نه تانګوي نو یې خځا و سره سره کېږي ځکه چې دا و سره سره کېرم سبب ځوا سره راولم په تری د آثار له چې بو کم د لسره لټره خو دې خوشبو یې چې ساري ولګوي سار کې دا چې یا اداځمه خزه ډیره قابلیت ده ډیره قابلیت هغه مال په دې سر کې خوشبوئی لګینو زګ دې خوشبوئی زی وي ښه ها په سباله زان سره خپل ملګری ام بو یا ته ورتي ویژه بده ته یو چل خې ما ما چې تری دا سر را دی په کډې رښکلی خوشبوئی کوي دوبارہ بیا پدري زلم دریم زلبانی بیا چې کومه کلا بیا پیلنه کې راتاوې کېږي په وې سیزا ها نو زان سره ملگره بو تاو لالو چه لالو نو ور او دبو چه ور کلاو دبیدو نو خود چران اخذ دی روخیاراو دا کاب بین اشرفو اغا ور تاوی منگا ملمانویو دا اغا نو کاب بین اشرف تاوی دا سلیمه پریده اغا زکا ددوین اد قتل بوی را خیجی دوی قاتلان ما دفکاری ماله تی بوای راځي اغه ځورتوي وای نو نه دا زمامل ګيري دي اومنګ یو پراټ ټولګه یو پروګرام یو سکیم هم جوړ کړي دي ها وی خدانو چې څنګه برکت ته ورخاتل نو خبره هغې کولی دا اسلام راوړا یره دې سردینندې نو خو خوش بوای کړه دې سر را دی خوګه چې لګي بوېګه ما سره را دی خوګه بوېګه اوبه خبره ته بیا وی تلګه را دی خوګه را دا اوس ویریم مال له ګراکه کنه بیا وی خا ته چې دینه دربا کوم خاطره پرې کې دی پدین در چې بیا ملګری ته سترګو واه لای وس څنګه سر را کته کوه د وګړې په ماده غا او شروع یې په ګړه په هغه ځای باندې دې سړک ختم کړه راغې نه دې له سلام الله علیه د الله رسول بهغه مې کړې ته اخلاص مې کړې ته ته کنسله یو سو ابي بل بول کاثیر پسې چې څنګه لاړ هغه کنسله کړی نبی علیه السلام ته پره اتره تیار ده او برا په پړو باندې ورخه ته برا چک کړي ا کافیر چې برا چک کړي دغه باندې د خپل کشارو شوده نه کافیر وې سوګلکه خو تیار دی لیدګي نه د سوادی د اواز طرف ته غوږ کې غوږ د اواز د کم کوټ نه راځي په اواز د معلوم نه کو بیا کافیر اوازو کوې سوګلکه وزه خراب نکړي چې دا خبره وکړي نو سوادی معلوم کو او پتیه تیار وې لیدل نه او چیکاله ماستزګه چې دې دا کې لري گزارې پیو کړتوري او پاره دې کې مردار کړ چې تا نبی اسلام د کنځلې کړې او را کوشي په پاوړو باندې خان کور پسی شو ها کوشي را کوشي نو په پاوړو باندې اگر صابر آپریو ته پېماته شو ختمه د خپل باندې را روان دي نبی اسلام له ځانه او رسول الله رسول اخلاص میکريتي ختمه ماته شو نبی اسلام په الله لرح کړ هغه جوړ کړینم خپل جوړ شو او آه خلکو سره عاشق کمزې کې سختی دالته به سختی کې چې کمزې نرمي دالته به نرمي کې دا نه چې ته د نرمۍ په ځای سختیو کې او د سختۍ په ځای نرمي کې هر څه په دې ګډوډ کړی وره یاختاره چې د ګرم ورولو ها او ارتي ارتي د لګه ګرن تارو لگاونار څه دې فیوزار څه دې خراب کړی او یا ګرن چې کې یاختاره ورکو دا باندې کې ها دا ارز لا په ترتیب باندې را لګیلی دي نه یلونکم منل کفار نه دې کافر مړ دغه موږ استاد فرماي لعلامه محمد ص وی فاهري مردان کې اولي جلسه وا او خلک راځي مشي مې ډېر زیاته هغه وخت شیخ القران رحمت الله علیه یوازې څو ملګری ور سره نو او ډېر خلک راځي مشي ویې مناظره دا جلسه دا او جلسه په دې باندې مناقشه وا چې په لاور کې اسره پیدا شي وي غلام احمد پرویز واه حدیث نه مڼي دا حدیث نه انکار کوي شیخ رحمت الله له پلاڼ آباد روانو چاورتوي چې دا غشن مناظره د ویخان وسرکو طبخانه تورغله کتاب راغت ته ری آی کیو سره یو مجان استم هغه ملایم مناظره جوړ کړو متملہ اپک نه استه کتاب متملہ لیکلو شیخ رحمت الله له لاړ او स्टेज ته ځان ورساو دا به سوه کی چې ټوله دنیا دې مخالفت او دشمناله او جلسن جوړ شي و دا غ स्टेज هم ته تاخلو وغه منبرم ته تاخلوغه مېکم ته تاخله دی دا سوه نشي کوله واغه لا یو فلورنسن په داګره په বাহাদুর ورغه چې چې دا نور راځو خلکو تیوي تاسو ستد پاره راغون شي وي اقرار ایت واغې تو په دې راغون شي وي چې لاور کې یو سړی پیرایشویره او حدیث نمنوي ښا بیا چې تاسو ما چې یو سړی دې لاور کې پیرایشویره هغه چیر صرف حدیث نمنې او یو سړی تاسو په دې دل کې پیرایشویره قرآن او حدیث دواړه نمنې نا ولې نه اج پتہ هغه سړي کې او چا لاور کې او کول بدلې کور ته سری علاج کو نو ټول یې ول بدلې کې نه د کور او د ځلې سړي علاج کوي ښا و یو سره په دا شیمره دا کتابي نکلي دي هغه وې چې قران او حديث ته ضرورت نشته څوک چې د قران ترجمه دی هغه کافر دی صلات المنه ولا پکار دی حديث ته ضرورت نشته نو کال کوئی دا څوک دی لا سویدا دی نهسته په سره ولا لاس کې خو دوه شور جول شو خلک پغه باندې شو چا څوک او چا اغار سیو اللہ گاڈ وات کلل نشیق بزر پازیو اتو چارا وستی نشیق ورتیو اتو چارا وستی اجال سیو اللہ گاڈ وات کلل او دا یا تیوی قاتلو اللذین یلونکم من الکفار نزدی کافر بابو الوجنی نزدی کافر دی ملک و بیابدلری کافر غم که یا ایو اللذین آمنو ای دیمان خاوندانو قاتلو اللذین جنگو کیا کسان سرا یلونکم من الکفار چنزدی رتال سرا وَيَجِدُ فِيكُمْ غِلظًا وَدِمَمًا تَسُوقُ سِرْفِينَ وَعَلَمُوا بِأَنَّ اللَّهَ مَالِمُ الْمُتَّقِينَ بِشَكْلِ اللَّهِ دَمُتَّقِيَ أنصرَے مُتَّقِيَ چاتوي ا تندې چې تورکلی هغه ته مُتَّقِي وي کا برېتي ثواب کړی بیا هغه ته مُتَّقِي لري چاتوي مُتَّقِي هغه چاتوي چې کافر سر سختي کوي د منافق سره سختي کوي نه زی کافر وجني فَمِنْهُمْ بَادِلِينَ مَا يَقُولُوا آثُفِچِوايْ آ یُکَم کَم یوتا سُگین آ یُکَم کَم یوتا سُنا دی زاد دُو چ زیادت کو دل زی را حاذی ایمان دی آیاتون اثر دی ایمان فَمَنْ لَذِينَ آكَتَانِ آ مَنُچ ایمان راولے فزادُتم ایمانا زیادت دی لرا اثر دی ایمان وَهُمْ یَسْتَبْشِرُونَ بِخَيْرَةِ مومن ته چ سُمره قران به یانی گی و یاثونه به یانی گی دی به خوشالی گی دغه ایمان به زیات کیږي او چې ایمان یې نیوی صفات پکې د منافقو یا د بل جديات پکې ویني چې قران بیان یې قران شروع شنو دی بل خاطرتي هاجر اواز و نور و ما الذین فی قلوبهما اواز د قران دنیا ته رسید غوډ غوډه ا دلند علاقه کې خور دیتا ورسید دې طرفنا عبد الجبار مولوی سے باڑان دی وای پیغمبر دی هغه درسونه کې د کتابونو د قران آ او زنانہ پویا شو نارینه پویا شو چار چاپیرا درسونه دی قران دی حدیثو دی کتابونو آ ننام که یو سره وی چره ما ته علم نه درارسته له ازنو ما خبره نو دی دوکه کې پروت دی دلیل به ختم شوه دی آلات چې پاغي باندې وی غاني بجانوري دی پاغ آلاتو کې ورته قران आवाजونه راالل کور کې تاسو نشي خلاصه درم و هم ار کیا کسان هیڅونو د دې کې مراد ده په زادت عمرې ته بیا را غند اله لارې دې سره د غند دینه یو خپل غند دی بیل ما جاهل دی او چې قران یې اتونه ور نوریم غنخاره کیږي چې دا زمو صفات او نه کوي و مات و عمرې دی و هم کافرونو دی وې کافر او الا يرونایا دی نه ني نه ان اون چې به شي کدی مرته نیو زلې مر او مرته نی یاد بدلہ ها په کال کې خامخا پدېو مصیبت راځي یو فتنه کې غریږي ثم لایا توبنا بیا ان توبنواږي والا او نه ذکرونه نه په پناخلي وې زما هون دلت صورت او کلاچ نا دل کري شو صورت نظر باز هم لا باوین وګری باځي د بازو تا هر یارا کوم آیویني تاسو مینا هدين شوګو سوګیویني سو کنا څومان سره بو بیا وکشي کی څنګه قران بیان کی عادی په توګه کی حیا په نا پویډه کې نشوي یو بل تو ګورې یو څو ديني نه سرګورته وي وینات ټول کته سره نه ګر کته دی ګوري حیا ودي بس دی وکشي څومان سره بیا وکشي چې دی وکشه د الله د کتاب نه لاله سره په لاو په لو باو قادر ذاته واړ پری و جای چې دا یو کونده نه پويږي او مطلب د قران او قران بخوان باندې نه پويږي د قران په خوانځي سو پوي شي ودی امرینه په ګرمۍ دی او نه په دی او نه په او نه پند دی نه په خپل ځان دی لقد جاءکم رسول من انفسکم پتاي تر راغله تاسو ته رسول د طرفه ځدنه اوسو استادونه استادونه نس نه ولري اولي د دینه اولي دازي شرفت یې درګه پیدا لري کې پیدا نو دین ولی پریری عزیز اون ګران لګیاله د باندې ما انې تما شي تکلیف کیه واچولې شي تاسو حریصن خیر خوا د علیکم تاسو بالمؤمنین اپ مؤمنانو رؤف رحیم نرې کونګه مهربانه رؤف رحیم صفات د دی او دا د بی lễ سلامم دی همده صفات ترظیم کړو په حیثیت الله لا په حیثیت بندان پاین تا ول لو دل فقل الحبی ول دنیا مخالف شپټول د را دوک پچا دیړو بونونو دوړول ها که مشرکین او مشرکین د څلور قیصونو ذکر کړل کهلې کتابونو د غوی په لیدې بیان کړې کوم منافقانو له غوی د ډاندز سره وړاندا کړل او کار سو کومودویان او خوشي غانو کار سو غږ دی یاد کړل ټول निजामت را پاسول او شرط یوازې پادیشوی مفقل حج بی الله وایا پر د مالر الله لا اله الاو نشه جت سر کون کې بی داد علیه تا وکل دو پدی اللہ میزان سپارلیوی دا حج بی اللہ لا الہی اللہ هو علیه تا وکل دو عرب العرش العظیم دا سهار مانزب پرد و پسی او پیرے دا ماقام پرد پسی او پیرے وایا اللہ با حفاظت کی ساتھی و هو عرب العرش العظیم دا اللہ عرب دا عرش لوگ دے کی سالور حصی وی اول حصہ کی سالور مشرکین او داوی بیان بیان اولا اغا مشرقين شده اغوي سر وعده شده وقت مقرر نو ناغويل سنور ماشت محلت ته دوام اغا چه اغوي سر وعده شده نو مقرر وقتا بوری بورا كي درهم محاربين و جنگ ورسرو كي درهم مستامن سلورا مستامنين امن غوخ تره امن ولا وار كي اغا بياد آجه كتاب و پلتت منافقان و درش بيت سفات اغا مؤمنان و بيانه و واخر دوان ده اَنْ عَنْزِرِ النَّاسَا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَ مَسِرْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ سورة دیونسو ترتیب کی لسم نمبر دے رسطو دے سورة توبینا او نزول کی یو پنزو سم دے رسطو دے سورة نا نازل شوئے دے مای کی سورات ده اراب د دې سورات د مکه سره په غاڼه او جو باندې ری یو هر کله چې مکه کی سورات کې مسالات جهاد ذکر کړه نو دې سورات کې هغه خلق ذکر کوي چې دا غي پکار دي دیو جنا ور پسې راړ یمه کی جہاد بے سیب ذکر کرے ہو دے توری جہاد ندی سورت کے بعد جبی جہاد ذکر کری دیو جناور پسیع راوڑو بلا وجہ تا لا الہ الا ہو علیہ توکل دو ندی سورت کی دا داگی مسلی وضاحت کری دیو جنا ور پسیه راول بلواجا ما کی صورت په اخره کې مساله د توحید چې ثابت کړ دا مسله منل په دی نو سور دیونس کې دا مسله پران اون منلانو تباش دیو جنا ور پسیه یا مخ کی صورت کی ایک سوے قیاد کی نفی دو شرک فیل علم اقلا دنبی علیہ السلام نا علم غیبی تی نفی کو او دو شرک فیل علم را دیوکو ندی صورت کی توحید کتاب مزیحجیم اکانا لناسی عجبن ان اوحینا الہ رجل منہم عن اَنْ عَنْزِرِ النَّاسَا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِنَ إِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ سورة یونسو ترتیب کی لسم نمبر دے رسول دے سورة او نزول کی یو پانزو دے رسو ده صورت ده بنی اسرائیل نا نازل شوه ده مکی صورت ده د ده ده صورت ده مخی سرا پگن و جبانده ده یو هر کلاچ مخی صورت کې مسلا ده جهاد ذکر کرا نو ده صورت ده آغا خلق ذکر که چلاوی سر جهاد بکار ده دیو جناور پسی ارادو یا مخی صورت کی جہاد بے سیب ذکر کرے ہو در توری جہاد نو دی صورت کی بعد جبی جہاد ذکر کری دیو جناور پسی ارادو بلا ماخه ضرورت کې په اخر کې مسأله توحید ذکر کړه چې په ټول الله لا اله الا هو عليه توکلتو نو دې صورت کې تدریج مسلې وضاحت کوي دیو جناور پسي هراوړو بلواځه مخ کی صورت پاخره کی مسلا دو توحید چی ثابت اکرا دا مسلا منل پاکار دی نصورت یونس کی دا مسلا پر اون اون منلانو تباشو دیو جناب ورپسی کی صورت کی ایک سوئے قیامت کې نبی د شرک په علم مخړه د نبی اسلامنا علم غیبی د نبی کو او د شرک په علم را دیو کو د دې صورت کې د واقیس ما مشرکین وبانيرات او د واقیس شرک رات کړي شرک په علم او شرک په تسرب دوار رات کړي د او جنا اور پسې راوړو په لا وځ ما کي صورت کې ویلي چې تو منافق په دنیا خوشالي کې او jihad ته ندي نو صورت کې دنیا سپکاوي او مثال ذکر کوي چې له هسي دنیا خوشاله دي دنیا هونه نشتا اوسه باندې نشتا دیو جنا اور پسيه راولو د صورت دا صورت ممتاز دي د نورو نه باور چته ورځولو د فرعون باندې دارنگی دا صورت ممتاز دی دنورو نا با وینا دا کافر و بانی چه دا قرآن بدل کا دارنگی دا صورت ممتاز دی دنورو نا با آخری وینا بانی جنت کی دا جنت دارنګي دا صورت ممتاز ده نورونا بار کليمه باندې چې په وخت د حلاګت کې فرعون وې دا صورت ممتاز ده نورونا په پنځه زلاله پدي الفاظ و الهه مرجه حکم ملاسد سورت دا سورت و حسید اول حساد آت نمبر ستر او یایم بوری او قدی کی مقاسد اربا آلیا بیا بیا ثابت ای او اغا بھارت گئی چه بداوی دوی دامنگ سوال پیشکی اللہ تا دویمہ حسان دا ستر آیات نا تراخرہ پوری دا آیات نمبر ستر پوری د صبرنا تر اخره pore obedi ki taghweed de pazikar da pokhano qawm nusara da waqi da taghweefo yaw da inabat da da wa pasai da taghweefo da waqiat yo da no ali salam balad musa ali salam da inabat waqiat ibn دا هڅه لري سورته ترجمه الف لام را الله پويي په ماناد دي حروف دل کا ايات الكتاب الحكيم دا اياتنا دي كتاب دي چې حکمت نړاو دي د کوم سورته په حوالہ کې جواز الرح که علیف لامرآ یا علیف لامیم رابان شروع کی گئی باولا کی حکیم لفظ راشی نو دیکھے دلائلِ عقلیہ دیر ذکر کری آدھا کم صورت فا افتدا کیچی مبین لفظ راشی نو آدھا صورت کے بعد دلائلِ نقلیہ دیر ذکر کری فدیکے عقلی دلائل بڑی روی اودا په ماکاسې دې ارباو کې توحید باندې ذکر کوي الف لام را تلګه یا تل کتاب الحکیم دا یاتون دې کتاب دې حکمت نڑک دي اکان الین ناس یا جبان آیا داخل خلق را حیران یا ناشنار خلق را انده خبره نه اله کی وای می کڑے راہ او خلق وبشری الذین آمنوا در اشتیا داں سوره مائده 119 ته حاج کې ویلي وو سوره نمبر 119 اضا يومئن بالذاری دینه وليدي الله دا ورځه چې په دا اور کې ৃشتینه دا لري چې په هم لريشتیا ده یې ৃشتینه دا لريشتیا ده په بن اسرائيل عادت نمبر 8 بین لازمي پاران وَقُرْ رَبِّ ادْخِلْنِي مَعَ الْأَصْحَابِ الصَّالِحِينَ أَعُوذُ بِرَبِّ الزَّمَانِ دَنَّى كِ مَارَ دَيدُ دَنَّى كِ تو سِفْتِنِ رِشْيَا دَه وَأَخْرِجْنِي عِبَادِ مَارَ مُخْرِجِ الصَّالِحِينَ زِيدُ وَتُونَ زِيدُ وَتُونَ فَرِشْيَا وَجَالِي لِمِلَّةُنْ كَأَسْسُدَانَ دلیل اوقت دلیل مضبوطه دارنگی صورت شعارا نور نسم از دیپارا آیت نمبر چورسی وجه اللیلی سانا سبغن وغردو مالرا جی بارشتینی سورتی شوارا نور لازمي بارا چر ور تینم لريات وجه اللي وغردو مالرا لسا لازم سي مريشتيني جي بارشتيني بي لا اخرين برو سنو خارو قمر کي الله فرماي وي ويشت مي دي بارا سورتي قمر حاضريهات پاشبان إنا, إنا في مبتدر اننا ان المتغين بالجنات والنار بما قاد سيننا وزيد رشتہ کیندا ملک المقتدر فخوالہ باچاگی قدرت والا تیر قدرت والا بچاوی دلتا وہی ان لهم قرامۃ من ربهم رشتیو سرمی اوزے کی رشتیو سرمی او باسی جبالا در رشتی آو راکی چی تاریخ کی رشتی نیولی کریشم نلاغ اقبل زیتا نفدرت والا پاچا دی رشتی نیو آزے والاورکو در رشتی آو نبی علیہ السلام انا لہم قدم صدقین بیشکاتی لراتر جا در رشتی آو دا اند بنی ضربت دنی لالکافرون آوائی کافران آوائی انہا ذا لسائع مدین یقنندہ جادو کر رہے پویاں یقنندہ کھا مساج جادو کر رہے کاراں نبیل سلام تے جادو کر رہے لی دی صورت کی ومسلی ثابت دکھنی یو اس بات تا رسالتو ان اوہینا الارجولین اوگلا مسلہ صداقت دے کتاب اوہینا زکائی کن انزر ناسا و بشر اللہ دینا دے اعتراض دا مشرقینو قال القابرون انہذا لسائر مدین تائش و بہدان یست ته ریامین پښباګولم هو ګیلیم ا یام دیوم یوم لمحه دی لګییم ثم استغفر الله ارشاد برابر دی پښفل سنن باندې استغفر الله امام مالک رحمت الله علیه قال علامہ ابن تیمیہ رحمت الله علیه ذکر کړه مضمون فتاره کی منګا د خپل شیخ علامہ محمد ضیاء ګاهی نورضا لدا چاروی اله استوا معلومه والکیو مشغولان وثرال ان حادثه سنان استوا الله معلومه ده کې کیه ته پوځی کول دا مشغوله کېدیه دی مشغول له د دې لپاره کې تپوس کول دا بدسته چې څوک دې استوا بالا کې تپوس کوي چا لږه استوا کړا ورته انریشی به دي دي به دي دیه استوا الله معلومه کما یې خو دې شانې هي فغیر مقلدین را علی العلوی پی رازو نکرین وی فاسماؤ دا اللہ کی ماتوری دیا و احنات بی پاکی تاویل کی دا جہنی دی اور تاید و سی شلا خیدے یا تون حسرہ سکے بلو شیئن حالکم اللہ وجہاں ہر شیئی حلاکی دن کے مگر وجہ دا اللہ دا نہ حلاکی گی وجہاں دا اللہ دا پارا یہ دا مشتاں دا اللہ دا مما نادى خدا الله ين داوا هلاكي وجه بين هلاكي دا رنگي ما يفون منا يو ثلاثه الله هو را بيوما جدي ته نه جرګه کي اور سحر الصلورم بلور جرګه کي بينه فرض الله دې ندرې ته ندرته جرګه کي درې ته ناراضه کي جرګه کي درې ته ناراضه کي نتا سوالي هه و منن تعویل مګا وا سوالي هه تا خو د شمیر مزیا ده عمر ال زکار دې کسان یا سنو کسان جګړه کوي الله ورڅه ده تصرا له دې او منل تا د ځانع رنگي یو تحویل د الله باسماو کې پدې طریقه باندې کوي چې الله را اسماو باندې په طرز انکار کے متاد جہنیو او درې یو د الله باسماو کې تعویل ندی تر مخاسب په پوری شي انکار دې نه کړی وو مخاسب په پوری شي په داس د انداد چا مخاطر پر پویا کی نا دا تماسویریو کار دا دازم مغزب دے دا اللہ دا شان تر جسنگ استیوا لایق دا ماغا استیوا آغا کرده دا دا سی استیوا مغنو شوه لے لکا مغنو جسنگ ری مراب کرده جو مات که استیوا کرده دا سی مغنو شوه لے لے دا دا اللہ دا شان تر فرابر استیوا را یو داد بیرو لامرا تدبیر کونکی تدبیر کئی دا عرض و فقبل بانی مامین شفیر او واه ما من شذیرینا نشته از شپارزی لاله میه بادیز نی مگر روزګودی جا تا علامه علامه دربار کې زور شپارزی نشته زور شپارز کوکيري او والاز رهورشي او دا الله له اختیار تواله ذالکوم الله و ربکوم تاجبونو والا لار تاسو نه با بدو د الله اغلا تا لګرونا اره تاسو پناغ لهی صفيعه په دې ذکر کې او دې په غوښتن باندې ذکر کوي دلایلی ذکر کولو ته فرې په غوږه او د الهي مرجو کوم جميعا دا په मसाला مکاسی دار باوچی مکاسی دار باوچی بل په मसालाه وعد اللہ حق وعد اللہ رد در اشتران انہو ید دول خلقا لیکنن اللہ پیراکی مطلق لرا سمعید عیدو دیا بار او گرزی اللہ تا لیدی اللہ زینا دیر پاراچ بلدور کیا کسانو لان آمرو چیمانی راولے رے واملو صالحات عمل کرے پسیخات سنتا بیرد کفاہ توسل بزواد الفازلہ بانی شاہیو وی پیغمبران و جیلان منی ورتاه اساس د سکه امانو امنو سوالهاتو دا دی دی ویلی وتواصلو توسلو دی زواهد فازلات دی دی ویلی امنو سوالهاتو امالین کړي بلکې سی پیغمبر صاحب ولذینا غفر واه که سانکی لهم شراب فی الاذ من حبیبنا نجار موونا عذاب علیما ا زاهر درنه کہ بما کاریا بس به معنی چې کوفرې ګره ور دلیږه ګرګرین والله یا الله ذاته جہل الشمسه چې ګرزه والله د انوار دیا اندر حواله او القمر اس کو مې نوران حواله یو یو نور دی نو شمس کی زیاده قمر کی نور دی او دیا هغه ته ویلې چې کم هغه راځه ته ویلې چې هغه خپل چیز رانه اخلي اس کو مې नाडी रणा वालास पोमरी दाला पळू नरा हा असली दैत दुरवे नेकीं वा कादरू मान दादा केर देणार मन आले पराऊन आले ताला मु निरभार आखिर बेज नाही आतास्तीनी ना शमार्ड कनु नोले हिसाबो हिसाबतो हिसाब तो उरासुर धापतो दम्याष्टो शमसी हिसाब दावलाळदे औ कमरी साहब गुरुजी कमरी साहब करा ना हम याष्टी दादी हुकम दे शिरी ا ددري مه شپ کی دینه دا دير شو دي دیروځه هه را وجانه کی می ته له شه کلهوري ته کله پرلیته ناګر دي زګلا په مريته حل پره ا شمسي ته هغه کولا ده په زيبان دي شمسي جون شي پکما کرنے کی راځي يا جولاي دا په دقه کی راځي دا کې ته چې له جون جولاي يا دسمبر او جنوري دا په جيني کې راځي یا خه کی دا او شنسی قبری صاحب دا گردی او دا رو جان باز خلقین واغان ویچی رو جان لانی ری کے رو جو نمانگا با رو جگو لانی ری کے رو جان دا سو شنمان با رو جگو برداز را دی دای صاحب چیو لگے کلا سکالی چی پکم تاریخ بانی رو جان نکار لبرا غینا لفر دی مسکی و دای صاحب نرے کدای صاحب وے نبی علیہ السلام بری صاحب بیل بتاره با میټارو کا تننه اېتابه کو چې پروسه کال پدغه تاریخ روزه ورته کال بهل پر دې مسجد ورجنېته دا یې تر لري زمو استاد فرمای الله محمد بيتاي یو ساهرانه شهادت یې کوو ییجی ما انځرته شهادت په وسو نه کاول تا وی خاطر څنګه شهادت کې ویږي چې یتاب کومه ها نشيغ ورته پسا ایستانه په یتاب کوو ته ما ته یادو راکې ته شهادت څنګه ورما داس نه کمیاش دلیدی بین رات ہو آیا کدنی لیدی اپ کمیاش پاسمان کے انلت دے وریان سبا کی نبیاد شاہ باندہ میاش دے تو حساب لگے آگا حساب پا لگے آگا چکنہ انلت راشف کی تمہا تروس حساب اینا پریباندے کے داوی روچاں پدی تاریخ راہ لہو اختر پدی تاریخ باندے دے دا مسالہ دا ہدایہ کمنا دا حدیث کی براغلی دا چہتار تو روچا کوئی نوم دمیاش پرید تو بان ا تاسو کې طاهر کوینو م بیرو ی دی هیفل په لیدو دا میاشت باندې وای نو هم علیکم چې تاسو باندې پټه وا او له تل راهنې بیا به څارلګو د مسجد ادره دې الحساب شمار د کلو حساب ادمی 80 کلو او د 10 دا ته کې ما خلق الله او دې پیراګر الله دا الا بالحقیم ګرځه پارا دا ته الا بالحقی د انور قومه دا پارا دا باردکارا کوله د هغه دا نه کیدنی ویلی سره همدغه ما دا له حدیث باندې راځو یو فصل له آیاتی دا ځین زراحت یا نه دی د له اله له یو ویاله غونا په باراج کوي بل دلیل ان هذه تلاذ الليل يشق هذا بدلته نو د شپه و نهار یو د او د کی ما ما خلق الله افاضه کیږي پر هرګ الله بسموات ولاردو بره او کداه لا یاد قام خاتلائی <سؤال> دی لکوم یتفون دا کوم لپاره شزان ساده شرک نه د زمانی بدلول داراله اختیار دی اسمه تاسมารونه الله تعالی کړی دی دغه اختیار د چا نشته او چا لپاره اختیار لري ورکو دی اس باده قیامت کئ ان اللذینا وشکا کسان لا اجرونه کې د تنفرادی لقانا من ته د مخامخ کیدو ورزودل حیات دنیا او شاله شیوی دنیا وَأْتْمَعَنُّوْ دِهَا اَوْزَلِي لَغُوْ لَئِنْ فَدِي بَامِنِ اِشْمِينَانْ دَا جِدْرِ چُوْ لَگَوْ وَالَّذِينَا هُمْ هَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ آئے کسان چیدی زمانگ دایا دونونا نا خبر دی سورة بن اسرائیل کیا اللہ فرمائی اطلاع سمعات کی سورة بن اسرائیل آت نمبر اٹھارا من غنا یرید الا جنتا سوچی را دل ری دی دنیا په من دا غراځو اجل لهو فیها پتلوار کور کو من دا غراځي کی مان شه اورا کی زمنده کو ځای می من ری دو اچاتا جوارو نو ما جان لهو جہنم یاو ګردون دا یتلا محمد هوه دی تا بچی رټنه شوی سوچی دنیا غوالی او دا کر پامه ل غری الله پتلوار او ویا په آخرت کې راتل شي وې دنیا ګټیو ده آخرت په عمل باندې دی الله ولذین ورګېر او پدی باندې دی ګټي دغه مستها فرمایا وی علاما شیخ القران محمد طاهر نور الله مرغذرو او ویلا وایم دلاره ده وایم لا ټولې مرادته په امکوله ها راغې چې څنګه راغې نو شیخ ترافس راوکا کچی وراله کلا مشیر رحمت الله عليه تبي تا زماره تپو نه کو چې راډوډي وړي بي دي موري دا وړوډوډي ته نه وي مشیر رحمت الله عليه ورته چې پرې دا ستيونه راډوډي پرا هغه وینه زماره تپو اچي چې راوډي بي دا وي هر څه سجلني وي جنبه هديو چې موږ یې او نات کو خبري کولې چې خبري کولې نطاطی نو خبرې کړې چې په شېهان دازي یو ما ورته وکړې چې دا له دابری ومنله ورې پرتا دا اودن او په اړهول باندې دوی ته دا اودوړې او ځان راغله او پران دې کې خدای له په اړهو درېدل یا یو ځای راغله او پران باندې دوی ته او هډوړې راغلي دې کې ګنې وختونه انګار دي راغله دا هڅه قران نه پاته ولااله میمایخه ها ویډو میمار دې چې دې په ټوله باندې ګټي ا تاسو په قران باندې ګټي او ختمونو کې جوه یو استاد شي نه خره دې ماده او را ما کټول ميارې چې تم پنځيره شي وی باندې راځته تم دې ها وات ما انو دې ها له ان عضو په دنیا به تبليو مزمار احب اليا من ان اضبها بالذيني وزلمي عاز فرمای چې په رب باندې غټه ما په ټوله آخره توږه غاری آخره عمل ویلې کې ها چې باندې دنیا ګټي او دا آخره عمل او آخره کې وګاټا ونه مان نو به ها چې ولګاو بدی باندې والذینهم عن آیاتنا غافلون آګه څنګه دې زمونږ دا سنونه نه خبر دی اولایک هم وهم نار ساکه څنګه دې تدې وره دماغونه یې تبون په هغه باندې چې دې قصب کرے سکه څنګه دې کرے چې په وڅ بشارت او دې ورکهي ان الذين امنوا ايشا غا غسانشي معنی راوونه وامل الصالحات عملي ګره په طریقه د سنتو عملي صالحات دی باندې په کتاب کې لريشي دا په ارکی دلاره را رد دي په سبق د ایمانا تجربې منت د هیملانار پای کیه بادلاندی دونو دارین نه ولي دی جنات نه نه په جنن دونو نه ماته راځي دا وځي ا بلنا ته دی باپ جنن کی دا وی سبحان الله اوما باقي را طره الله مثلا توحید په ایمان ته تدی سلام تو باپ دی کی سلام چی اوگل تطقولان دکی سلام علیکم بچو تی بچو بچو تی بچو وآخر دعوام اخی بلن آت زیبان ام دعوی الحمدللہی لایق دوست آئی نیخوا صلی اللہ رب العالمین چی رد مخلوقات طول سی بدنا دخوا ایتوب را صلی اللہ رمین چی رد مخلوقات مجلس برقاس کینو الحمدللہ ہوئی مجلس الار ختم کر سمرق قلع قنب کئی کی بوسی سورت فاتر کی اللہ فرمائی سورت فاتر دوشت زره په حاضر وښتمه چې پاره ایا څومره څون دې سنت سنت څخه وروګم یانته اوه له نه یان په نهه تیار شې یم ګبولونه دي باغې ده یو هلهونه دي امین ازا ویره ام اجوله به شي په دې کې باغونه نن دغه د نیاګه په بهي او دایوا مصاله وکړه او ښه چې لاړه او هغه به دې وستا او به له باڅونځه هرې را جامې د دې باپ د دې کومي دنیا کې دغه یو جوړه جامه به وا او لاړه مصاله د بهانګو درګه کې اجانب ته شولې الله ولا د دې کوم جامې وېږي یکن انا زمانگ آخا مخابہ کنجے شکور قدر داند دا ملد انسان اللہ دی احل لنا دار المقامہ شکور دو سی توتے راوستو افلا محبانی راس راوکران لایا ما سنادیاں نصابون نبر عزیمنگ دا پدی کی ترے والے والایا ما سنادیاں لقوب پدی کی باقبان نرجی دارنگی سورة دی تور چی اللہ فرمائی سورة تور او وشنمہ جی باراش پاکشنمہ آس جنتیان با خوش آلائی او چاډه مو کاما بولالا ورگی سر دي تور وېشته ما دي باران شپېشته ما راست یو ځا ته اما کي شروع کوم و يا دغه عليه غیر مان له ما دغه دی باندې باندې نه کنه د دې نه نه صدق شي ویلي الله جنت کې هلاک او کې غلامان وینه کیو سره او د لکانو شخبه کوه لکانو په دې بغر دې نو اه په ځاني د دای نه ساتری الله ولګناتي چې استغفر لکان د خدمت ده په هر مبرر له ده فسونه کوي قالوا وا وا کانا حزاب سمو ما دې تاسو موږ ته دا زاب درنه ان نه کو نا من کلو نه زه يا کنا موږ په خواه در احمد کو په ملا لا لا کیه وې وا هغه دا مانی واندور لای اږي په لناده ریبداوي یه هندو دی الله لاله رب العالمین په هر مخلوقه د مخلوقات په هر کې عادتان دا سما د ما کوه کې په کې ورېدل دا په pano دا که تا سره سره با پښتنو زه غوړاو زیات کې ول. امی خپل کې راځم یم شو. دې سالیو كلا. ما مانگا کپیتا بان کونو لاری تولی نا کختان ہو لی او جاد کختان ہو لی جمعات دا کختان ہو لی نو بکم ملار بزو بکم دیکی با غم خابی کون مندل بکم دیتا دو خوزان ایوان نو دا مشوری باو شویت تولی او ماکوان با جولی دل دی مناجی کی نیو بپا کی آوازو کچی مجلس بکلا ختمی دو یا لکا نور ارسپی دوی خوماکو دو مناجی ماکو دو مناجی آز آخری مجلس زګر دې تا ما کوه انده خو لې جوړېږي او خدای دې اوخره راځي دي چې مجلس کله برखास्त کړي جناب ځان ما مجلس برखास्त کړي ارضه را الله راکړي ارضه الله دې وافي دعاو هم دې الحمد لله دې بل نه هڅې په داوي چې لاي توځ تای نه بیل نه رب العالمين پاره ګر مخلوق دېګه وکړه او هر لمحه او کنز کپتا لوهار ورکی الله هر کوتا هر شرع عذاب استی جالون پسند پروا وکړه نه دي د خیري خیر لرانه لکه دی اې دې ماجلهما کافر کب ربکی دې ته نه تر صداګارته نه دي بناظر الذین ان فد ماکسان لا ارجونا حیمه نه دی لقانا من قدم مقامکی دو دې تو یانی یم هون او څاګ شي کی په پریشان وي دې حالت ذکر کړي کې څنګه ستاسو حالت راغیږي دا الله دې جریان دا کې دنیا کې کومشي کې دره باندې خوشحالي او موري په جهمه په دې حالت مه ییږي وای زہما صلی ان صاحب روح الله جوړ دې انسان دا تغلیفو مرره دان علی جمیع عالمنګان دې جن دی هي دریتہ په ډاده او کایدا نه نه او کای ما او لاړ ورما کثم نه حضور را آګل اچلې لکه چې ډیره مګر کریمنګا نیو را بدلې منګا اینا د ریمصا هغه تا کی تا چې درو تدان تګي ورته ورته بناستا په ولاره باندې په حالت کې مراه بړي چې کله دی تګي لاشین یارو ما دې جنینا دا چې اوانی په ما صحیح کی یار واخې حالې موازي چې زموږ کارو کریمو زمونه تاګريب لري کولې کاځه الهه که حسین حالې مطریبینا دا wala kar halk nal quruna ta sara halk ni telei men kam ni bom to khata kuna lam mahala muhar kala chzuna me goha ani halki ta de nae انا نیا راو کما له مها من قبرهما ایا نوو ریسم راځي کلمي په خوا د سینا نن کار نن پیړای ما ګان هاوم فلاردې دې می ورګړې دې طرفه ځنه کوي ما له کومه کینل کو مو هاجه دې منه وې درکړې تاسو ته ورته الله سماه لې می درا نه را لګېنه و باران پدې باندې شي به شي کو شیبو باران نه بګره وو ځال نه نه راهاره او دا کاريو اويچ نه شکرې په الله یالاک وکړ ورته هغه چې الله فرمایي ورته هغه دي په چیرې هغه یې فرمایلیو 8 نمبر 4 کې وا کان وین کوي تی نه هلاک نه ها هم را د څلور نه را کړم دې نه نه وا جا یا دي وایون کیو کریم دې ذکر يا ودو سمي على عزره كوفه لك لا حول اي بوكي دي قور الله لنا لهم ايدكه اور شيخه دي ما دي ره پاي كه حلال شو دلتا الله فرمائي ولقد اهلكنا القرون ها بتاي ترى اخر دي بيلي من كاركم فقاص صار سنا لما ور ور قالو ميوكو وجهتهم رسل بالبينات را دليل دي تارسلن ري بخار دلائل و ما داري ته دا ورکوم کوم مجریمان وته سمه جال لا کوم خلای په لاره ته یاري ګر دي تاسو پاتګي ته کی په دنیا کې مې باندې هم رسوته دي نه نه نن زه هېره په راچو ګورو کې پتام ورو سرنګي عمل کوي وای زه تاسو نه نه مې تاسو نه نه پېنه هاته دې با ته که هم ته کوي ور کوي قرآن باندې ګلای کې نو څه هي دې باندې او نا یو جنہ حاکیو مه د نړۍ له کہا انا امي کار مخانه جوړو ای دې په قران غیره هازه را یو قران بغیر دې نه او فتنه یو یا بدل کړي راه بل قران غوا یان دا قران خدا بدل کا لکه په دې کې زمونږه رايو ته تذکریوبه دې قلم کې د دې منکر د قران حاله ذکر کړي سورته قلم یوګان ویرشه متي پاره اته مې یاد ده هی والا هتو ته موګرې مینا نو مما نه ته درو جنما تا یو نه کار درو جن دی دې منه ها واډو لا ترې نه دیم تاسو دې کې دیم تاسو دې منه ها اتهان دې لا پلوته وای کید ولا نه لګي کړه وړتنه مڅواګ نه چې کړه وړتنه تل ما شي کی آ ما غوړو وان تا اوو تو لو تو هی نو خو یته نه نا واهه گهری کی که ها کی څه کیتا نه دغه څه سی کی ولاه تو تیمه مانا کوله حله کو دا هه کتن هوهه کتمونه وړه کوی مینه نه کار غهریرا چی له ولاه نا هم با دې نه ابلته اونکی اداه پرتو ها پره پرتی مان دایې ولګره منه کوم جهره قران او سنانه یا منه کوم جهه ایمان ولا نه کا مو تړنه نه نه دې جهون کې پدغه ها اځین کو نه دار او نه منه کا او سن لين په زبانه چې په ډیره غلط استعمالي اغه ولا نه کا په دغه ځای کې ځنی مو په دې نه هم برداځاني په دې نه هم برداځاني ځینځه او دوي ځهیم له زګورونه نه یپناری معلومی او مورې کینځر پتکه هکړی پرمایې کلیری دا یې نه پیړی قرآن د دې ت벌 پد استعمالی دا هره ځله چې هغه قرآن بارے کوي ایته دې قرآن انګریه وځه را یو قرآن بګې زدې نه او پاتې نو یا بدل کړي لرا وله آ ما یو کولې مې دې جائز مارا او پاتې بدل کړي لرا من دې قاعده دې دخلت ورکړه نماز یې تیار نشتاه چې قرآن بدل دا ماته یو زتاه دې داري نو کوم ان دا مای وای دایا ماجر دای چې وای ګورې شي ما ته تا ته وای ما ځا نه زرا کې په کوچیوه کرا دا مال زتا په شی کې کوچیوه وایو او بدل هو ودا زما هیڅ نه دی دیو دې څنګه دا وایو راځي که ګ리스 کې داسې خلاره لته دې په دی ازه ګا دین تر ته باقي د دعوت ورکون دې مشته لا نو څنګه به قرآن زکرلای کوم سهول دې د یو څه کې وتاوه ورته کې دې دراغه یو وا که مشه بیانو یو وا کله